10 известни учени и българисти от Австрия, Бългия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша и Сърбия участват в започналия тази сутрин в НДК Международен форум за Кирилицата по инициатива на Ильяна Йотова. вицепрезидент на Република България Бен Аре е медиан партньор на форума, който събира прочути наши професори и медиевисти и изследователи на Кирилицата с една от тях професор Светлина Николова, която почти 30 години е главен редактор на списание Палеобулгарика, стара старобългаристика и е една от най-известните наши Кирилометодиевистки, занимавала се с старобългарска текстология, история на среднековни славянски текстове, славистика, византология, библеистика. Разговарях малко преди форума и я попитах какво всъщност представлява кирилицата за света и как е свързана с нас, освен като наша основна писмена графична система. За да отговоря на този въпрос бих искала да го свърза съвсем накратко с предисторията на писмеността, използвана в България, която е създадена от светите кирили Методи. Всъщност те създават една отлично функционираща писмена система. Постават основите на една нова писмена цивилизация в Европа. Променила след това обаче съществено облика на цялостното развитие на европейската духовна култура. Защо? За пръв път в средновековна Европа те създават нова, цялостна, завършена писмена система, която отразява по най-съвършен начин особеността на един жив народен говор. Това е говорът на българските славяни от Солунско. И въвеждат този изграден нов книжовен език в богослужението за пръв път, целенасочено и системно разпространяват една нова писменост и просвета на съвременен на тогавашните хора език. Благодарение на подкрепата на българската държава, кирилицата, която възниква през 9 век именно в българските земи и е тясно свързана с глаголицата на светите брата, успява вече да установи една своя ниша в европейското културно пространство. И така мъдрата политика на българските князе Борис и Симеон стабилизира положението на славянската писмена в България. Но от края на 10-ти век вече се разпространява от България сред всички южни и източни славяни. И така на българите и на България всъщност се дължи историческата заслуга за оцеляването на славянската писменост в нейния кирилски облик. Единствена в средновековна Европа, която се развива на език съвременен на нейната поява. Тя става един маркер за националната идентичност на българите. И тук бих си позволила да ви цитирам извадка от едно слово, произнесено от един... От най-стъкнатите френски слависти на 20 век, професор в Сурбоната Роже Бернард, една млада държава привлякла вниманието на средновековния свят с военните си поведи, постъпи благородно и мъдро, като приоти прогонените ученици на Кириле Методи, повечето от които всъщност бяха нейни чуда. Тази държава съхрани и подклажа пламъка, който двамата братя даха запалили. Тази държава беше България. Поради благородното си поведение и значимостта на наследството, което тя спаси, България си спечели неовяхващата благодарност на останалите славянски народи и уважението на целия цивилизован свят. За чест на съвременните европейски институции те вземат предвид тези оценки и тези факти. И ще ви дам тук само два примера. Когато България през далечната 1992 година беше приета в Съвета на Европа, господин Мигел Мартинес посочи създаването на славянската писменост от братите Кирил и Методи като единствения факт, приобщил нашата страна още от този период към европейската християнска цивилизация. А, вече много по-късно, в началото на 2008 година, Една година след като България беше приета в Европейския съюз, имаше една среща на външните министри на страните членки в Словения. И там господин Франко Фратини, заместник председател на Европейската комисия, посочи като най-голям принос на България в Европейския съюз факта, че тя е внесла трета азбука в Съюза и така е дала импулс за диалога и интеграцията. И за това мисля, че ние не можем да затваряме значението на кирилицата, само в българските граници. Ето защо моето скромно мнение за идеята за подобен форум е много важна и необходима, а нейното осъществяване е изключително навременно. Госпожа Гляна Йотова няколко пъти говори за тази идея, да се организира такъв международен форум за кирилицата. Например, тя беше, както знаем, евродепутат през 2012 година и по повод на 24 май организира една изложба в Европейския парламент. И тя не е веднъж отбелязвала, че в Европа малко се знае, което е самата истина, а всъщност ролята на средновековна България е огромна. Но, доколкото така имам наблюдения, остана този факт малко на заден план, дори по времето на българското председателство. Въпреки това има много лекторати, има много известни учени българисти и част от тях от Австрия, Бългия, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша, Сърбия на практика пристигат за този форум. Тъкмо за това, заради нашия принос те пристигат учените, съвременните учени, но не само съвременни, този факт е известен много отдавна, още на учените от 19 век тези учени и за това пристигат, защото в науката този факт винаги се признава. Е, и как... добре, известен. Сега, кажете ми, професор Николова, има ли артефакти, свързани с глаголицата и старата кирилица, които се намират извън България. Много ли са те, къде са? Какво да ви кажа? Те са доста много. Тези факти се намират извън България по много и най-различни причини. Главно през 19 век. Само два много интересни примера. Например, още в 1845 година в Рилския манастир, руският учен Виктор Григолович, намира в Рилския манастир и отнася в Русия листо от една глаголическа книга от 11 век и сега те се съхраняват в Руската национална библиотека в Санкт Петербург. По-късно обаче, в една книга, написана през 1473 година от един забележителен български книжовник от 15 век, Владислав Граматик, през 1880 година Марин Дринов, който знаете една видна личност в нашата историческа, филологическа наука и общественик, И през 1936 година професор Йордан Иванов, също известен български учен, откриват още листове от същата книга, а тези листове и до днес се на Тук има безброй примери, безброй примери, по най-различни пътища. Вашата тема на конференцията е значението на кирилицата в контекста на средновековната писма на култура. Ако трябва с едно изречение да го штрихирате това значение за широка, не аудитория, какво ще е то. Първият от тях е фактът, че писмеността на славяните напълно се вписва в този основен принцип, който е възприят във всички езици използвани тогава за европейските и, семис, и семитските езици. И това е принципът да се обозначават звуковете графически. Вторият важен момент, на който аз ще акцентувам, това е фактът, че както глаголицата, така и кирилицата не се конфронтират с известната писменост до тогава. И прабългарите, и славяните идват на тези наши земи и основават своята държава фактически малко сме като завоеватели. Обаче те не само водят войни и търсят място под слънцето за своята държава, основана, знаете, още в 681 година, но и възприемат християнската култура на своите предшественици. И в, това, в този смисъл глаголицата е свързана с Византия, там е възникнала фактически, макар че е използван говор на българските славяни, а пък кирилицата е възникнала в източно, в българските земи, след пристигането на кирилометодиите ученици, вече тя е станала основна азбука. Така че тук са възприяти е, два важни принципа, върху които из, е, стъпва изграждането и на глаголическата система, тази приемственост. Принципът на оформянето на книжовния език върху основата на един жив по това време език. Какъвто принцип в Европа знаете, че се възприема много по-късно. И също принципът за изграждането на една фонетична азбука, в която на всеки звук отговаря отделна буква. И това са два важни принципа, които следват тези най-модерни за момента принципи на създаване на азбука. Споменахте елемента християнство и за това ми се иска да ви попитам, ако се поставим православието като важен елемент с идеята за славянство. Тук има ли особености, тъй като знаем, че има славянски народи, които не са православни? Да, има славянски народи, които не са православни. Само, че през IX век вие много добре знаете, че това разделение, което се явява чак в 1-ти век, нали? Те, християните не са били разделени. Едва тази схизма между източната и западната църква, която се отразява, разбира се, и на писмеността на някои славянски народи, както знаем добре, тя настъпва много по-късно, макар че нените корени, разбира се, тръгват от много по-ранен период. Виждам, че форумът си поставя много амбициозната задача, цитирам, да се даде отпор на агресивни посягания към българската история от изток и от запад и да се да. подчертае приноса както на България, за разпространение на делото на светите брати Кирил и Методи, така и на българската азбука за славянската православна общност. И за това ми се иска да поставя този въпрос, чий.. Принус е азбуката професор Николова към вас, като припомням, че този въпрос придоби острота в публичността след изказването на руския президент Владимир Путин през 2017 година. Цитирам, славянската писменност е дошла в Русия от македонската земя. Това каза на 24 май 2017 руския президент Владимир Путин. Всеки, особено един президент, е така в правото си да говори това, което той смята, че е така. Обаче няма никакви доказателства за това. Ние много добре знаем, например, че държавата с името Рус, обозначавана тогава, възниква сред източните славяни в края на 9 век. Тяхната столица първоначално е била в Новгород или в Ладога. Това има там разни, различни мнения през 882 година. 886 година столицата се премества до 1240 година, когато е паднала под натиска на монголските тогава нашественици. Знаете също, че Русия е приела християнството едва в края на 10 век? най-вероятно 1988 година при княз Владимир. Значи, това е почти 100 години след като писмеността е била създадена в Кирилицата, всъщност е била създадена в България. И трябва да кажа, че руските учени до 1917 година не само много добре са знаели откъде именно е дошла в Русия славянската писменост, именно техни са заслугите да открият Една голяма част от българските писатели от това време, като Климент Охридски, Йоан Екзар български, Константин Преславски, да ни изброявам тук всичките. Но има едно много интересно свидетелство, което бих искала да ви посоча тук. Един огромен сборник, който е създаден а, за киевския княз Светослав през 1373 година. Това е било по времето, когато там е била така наречената Киевска Рус. И тогава този сборник не е запазен в нито един български ръкопис. Този сборник обаче е установено отдавна и то още от руските учени от XIX век, че е възникнал възоснова на един текст, който е бил преведен от гръцки език по поръта на българския цар Симеон. А, и трябва да кажа, че това никой не го спорва до ден днешен. Днес тази разкошно украсена книга, чието старобългарски оригинал е преведен а, по нареждане на княз Симеон съдържа всъщност най-старото свидетелство за приписването на старобългарските творби от златния век, края на 9 и началото на 10 век сред източните славяни. За един. Киевски Велик Княз Светослав Ярославич. Освен това, учените са установили, че белезите на, бълг... на старобългарски оригинал се намират в целия този огромен том. Тук, освен това, е поместена и една похвала за княз Симеон, а текстът му носи всички белези на създадените в Преславската книжовна школа Преводи от гръцки език, и няма никакви доказателства, че този царски, така да кажем, Ръкопи се е появил в Древна Рус, както я наричат средновековните източници, като е минал а, от Преслав, първо през югозападните български земи и оттам е пренесен в Древна Рус. Естествено, той е пренесен в края вече на този период от северо част на България. Това е положението. Слушателите сами могат да си направят изводи от това, което казвате. Всъщност, нещата, които са добре известни на руските учени още от XIX век, може или да не са известни на сегашния руски президент, или просто той да не се съобразява с тях. Но да ви попитам, професор Николова, Кажете ни къде и как се преподава изучава кирилицата в момента? Вие имате представа от а, световната наука в а, тази а, област в момента. Как да ви кажа български язик и именно кирилицата с този български язик се изучава в училищата, в чужбина. Имате предвид, предполагам това, защото за България е ясно. Вопроса е дали български язик, българистиката, кирилицата присъстват като сериозен научен интерес в хуманитарните факултети, университети в Европа. Изобщо как изглежда това към днешно време? Знам, че на времето е имало висок интерес. Сега... Ама вижте какво. Този висок интерес, който имаше, се дължеше, разбира се, главно на това, че... В чужбина имаше много лекторати български, в които се изпращаха български учени. Било преподаватели в университети, било от Българската академия на науките учени, които преподаваха в тези университети. За съжаление, сега аз лично имам наблюдение, че българските лекторати в чужбина са много по-малко. Това е един факт, който трябва да се промени. От 19 век до съвсем наскоро имаше е, редица лекторати по български език и литература в, в Германия. Сега, доколкото ми е известно, има само преподаване на български език, ако не се лъжа, в Хумбултовия университет в Берлин, където има катедра в по южнославянска филология, но Германия. Имаше по-рано изключително много и авторитетни учени, тук мога да ми наброя много имена. Сега малко, даже в Германия, е първата страна, в която е издадена още през 1871 година една граматика на старобългарски език, нейния автор, един забележителен, немски учен Август Лескин, един от основателите на една от най-модерните тогава лингвистически теории за времето си. Той създава и този термин старобългарски. Той не е измислен от българите, които тогава, знаете, са имали много други проблеми, но в тази граматика и в това ръководство, което той издава първо, той нарича този език Аут Булгаришен или Аут Кирхенславишен в Скоби. Старо църковно славянски. Но негово е това изобретение. Много интересно е това. А, трябва да ви кажа обаче, че сега в Германия далеч няма толкова учени, колкото е имало преди. И затова аз много се радвам, че тук присъстват един от най-добрите българисти и говори прекрасен български език. Това е професор Роланд Марти. Професор Светлина Николова, български литературен историк, специалист в областта на българската средновековна литература и нейните извори, славянските и гръцките средновековни ръкописи, специално за Хоризонт, по време на международната конференция и ние сме дали нещо на света, която се провежда в момента в НДК и събира знакови българисти и слависти от над 10 държави.